بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفتقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النجر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني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 أن تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو مستعجل به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها fa asbahu la yara illa pembacaan al-qur'an murattal yang telah disampaikan oleh Syeikh Abdullah bin Muhammad Al-Madrad bagi ini telah menyampaikan surah Al-Jasiyah diawali dari ayat 19 hingga ayat 37, kemudian diteruskan dengan surat al ahqaf ayat 1 sampai 25. Insyaallah untuk hari Kamis adalah surah Al-Akhaf diawali dari ayat 26 hingga 35, kemudian diteruskan dengan surat Muhammad ayat 1 sampai 38. Surat al ahqaf ayat 26 sampai 2 sampai 35 sampai akhir. Kemudian di awal dari surat Muhammad ayat 1 sampai 38. Baik pendengar dan pecinta dari KMD Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali dalam talim Tadarus Bimbing membaca Al-Quran. Spesial hari Rabu dan Kamis kita bersama dalam indeks Quran, memahami Al-Quran. Namun sebelumnya tahsin kita teruskan terlebih dahulu. Surah ketiga, surah Al-Imran. Ini surah Ali Imran ini ada di halaman 64 ya. Ayat ke-110. Sudah ketemu ya. Ayat 110 surah ketiga surah Ali Imran, keluarga Imran. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمأروف Tamu ron bil ma'aruf, dan tanhounan ilmukari, dan tauminun bil Allah. Walau amanahul Kitab, bela kana khyiralahum minhumulmuminun, wa aksharuhum, wa ini ya tentang sebaik-baik umat kita ini sebaik-baik umat kalian adalah sebaik-baik umat khurajat <tuh> linnas dikeluarkan dilahirkan linnas bagi manusia ta <tuh> muruna <saelam> bil <dalem> ma'ruf kalian menyuruh menyeru dengan atau kepada kebaikan wa tanhauna 'anil munkar dan kalian mencegah dari kemungkaran wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah ini adalah ayat dakwah jadi yang dakwah yang harus mengajak tuh bukan tugas kiai, ustaz atau guru ngaji atau siapa. Semua diri, semua yang mengaku dirinya muslim harus berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Rasulullah mengingatkan balighu anni walau aya. Sampaikan dariku walaupun bisanya satu ayat, satu hadis gitu ya. Ya ini. Tentu dengan bahasa masing-masing. Bahasa teknologi, bahasa pertanian, bahasa. Jadi dakwah itu tidak harus dengan bahasa Quran telak-telak ya. Itu tugas ustad. Ia ya, mungkin berdalil. Tapi tugas uh, kita ian ya, Ini harus menjaga kebersihan. Karena ini kebersihan itu sebahagian daripada imannya seperti itu ya, saja disampaikanlah sesuai dengan bahasa kaumnya masing-masing. Ya. <tuh> ini tentang kewajiban setiap diri kita adalah ummah yang Terpilih. Karena tugas kita tak muru nabil ma'aruf, buatan haun na'anil Kita disuruh untuk mengajak kebaikan dan mencegah keburukan kemunkaran dan ber, hanya beriman kepada Allah. Nee sebentar lagi kan, saudara-saudara nah, kita yang sebangsa melaksanakan keyakinan keagama keagamaannya. Ya mereka ada. agama lain. Tetapi kalau Islam memiliki keyakinan yang sama, berarti dia sudah syirik, sudah musrik. Itu ya. Kita mengakui bahwa Allah Allah, Nabi Isa adalah Nabi, Siti Maryam adalah bundanya Nabi Isa. Tapi bukan sebagai Rob, bukan sebagai Ilah, bukan sebagai Tuhan. Itu harus ditanamkan betul, ya. Karena akidah kita itu, kalau akidah kita hilang, amal apapun sebanyak apapun tidak tidak ada artinya, sia-sia. Karena yang terpenting adalah imannya terlebih dahulu, niatnya dulu karena Allah. Setelah itu baru dengan prakteknya. Tapi niat aja tanpa praktek, enggak ada artinya juga. Kayak orang kelaparan, lapar, lapar tapi enggak pernah makan. Karena yang dicontohkan oleh Nabi, niat disertai dengan perbuatan. Kita apa artinya ya? Niat, niat, niat tapi tidak ada pekerjaan. Apa artinya juga bekerja sesuatu tanpa ada niat karena Allah? Karena akan hangus, tidak akan ada nilainya di mata Allah. Baik, ayat 111 lah. Ya, ini. Lai illa azak wa in yukatilukum yuallukumul ajabal. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ذُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الرِّلَّةُ أَيْنَ suqifu, illa إِلَّا بِحَبْلٍ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ مِّنَ النَّاسِ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَأُبَيٌّ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَأُبَيٌّ عَلَيْهِ الْمَسْكَنَ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق Zalikam bima asal waknu yagdadul ribat ditimpakan alaihim atas mereka. Alzillah kehinaan ainamah kipu dimana saja mereka berdiam. Illah dihablimin Allah kecuali dia berpegang dengan tali Allah kepada syar sariat Allah minallah. Wahab belum nas dan dari manusia. Wahbau biagatobim minallah dan mereka kembali biagatobim dengan kemurkaan dari Allah al-muribat dan ditimpakan alihimul maskana atas mereka kelemahan. Dari kabi annahum itu bahwasannya mereka kan adalah mereka yakfuruna mereka ingkar bi Biayatillah dengan ayat-ayat Allah, wajatulunan ambia dan mereka membunuh para nabi belaikiri hak dengan tidak hak, ya, tidak ada kebenaran itu menyalahi orang nabi mengajak kebaikan malah dibunuh. Lali kabi ma'asaudan demikian itu dengan apa yang mereka curahkan wakano dan mereka adalah yaktadun mereka melampaui batas. Laisu sawa... Itu ya, ada dua fatah, itu Sawa... -a. Jadi mad iwat. Ya. Laisu, Laisu, Laisu sawa... -a. Ahliin kita di ummatu, kaimatul ilmun ayatul nasyidillah, ayatul, ayatul, ayat hamas, adalah mereka sama min ahli kitab dari antara ahli kitab ummatun qaimah umat yang tegak yang lurus ya truna ayatil laha mereka membacakan ayat-ayat Allah ana al-lail tengah malam wahum dan mereka yasjudun mereka bersujud mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab ada golongan yang jujur ini golongan yang benar golongan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat Al-Quran pada malam hari. Dan mereka juga bersujud melaksanakan solat. Yuminuna <tuh> billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yasari'una fil khairat wa ulai min as-salihin itu adalah kitab yang benar yang beriman ya pokoknya yang harus dicatat bahwa tugas kita dalam setiap diri ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemengkaran. Itu setiap diri setiap muslim. Tidak dikatakan beriman kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap sekitar. Ya dan no, ajalah kan yang penting bukan kita. enggak begitu Islam. Tidak. Islam itu adalah agama yang peduli dengan sekitarnya. Itu Kita ke masjid, kita apa. Sementara tetangga dibiarkan judi, dibiarkan ini, dibiarkan itu tanpa kita komentar sedikit pun. Tapi jangan nyela aja tanpa ada perubahan dan ada yang sentimen pribadi lah, kan? enggak gitu. Jadi dakwah ya betul betul semuanya karena Allah. Gitu ya. Wahai fakru min khair, falaikfaru. Wallahu amin bil muttaqin. Itu ya segitu dulu ya, karena kita akan indeks Quran, ini kriteria ciri-ciri ahli kitab yang beriman ya beriman itu. nah ini yang dikatakan ahli kitab yang kita boleh nikah dengan ahli kitab tapi ahli kitab yang murtad bagaimana, yang imannya berubah, orang ya, Nasrani itu mengakui ada Allah itu punya anak dan punya istri Yahudi juga begitu, Uzair itu anaknya Allah kata Yahudi Islam tidak Allah ya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam Itu eh, jelas ya prinsip perbedaan Islam dengan non muslim dalam akidahnya ini. Dalam kemasyarakatan kita tidak, tidak ada masalah dengan mereka bergaul. Baik. Ada juga Pak, Pak siapa kepada Pak Kusnadi. Pahari kalau berkurban boleh makan boleh itu ada beberapa bahkan boleh sampai sepertiga. Ada juga yang menyatakan sepertiga dibagikan sepertiga dimakan sepertiga disimpan. Tapi kalau saya lebih baik ya sekadarnya ajalah bagikan gitu ya. Kita makan sering makan daging dibagikan. Tapi segi hukumnya itu kecuali kalau nazar itu kalau nazar tidak boleh dimakan. Nah, itu. Sebentar lagi yang ingin kurban ya silakan bersiaplah ya. Karena kalau punya kemampuan untuk berkorban, kemudian tidak berkorban, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat solatku. Berarti yang mampu berkorban tidak kurban, salatnya tak diterima. Sama orang yang mampu berhaji, kemudian tidak dia tidak berhaji, kata Nabi, dah khawatir meninggal, meninggalnya kalau enggak Yahudi Nasrani. Itu seumur hidup sekali, kok ya. Saya pengen, teman berjanji, berniatlah ya, insyaAllah. Tekad yang boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dilangkahkan, diperjalankan sehingga bisa mencapai haji. Selamat jalan untuk saudaraku, sahabatku, ayah dan bunda, siapapun yang pergi haji dapat panggilan tahun ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan insyaAllah, kembali membawa haji yang mabrur. Karena bagi yang haji mabrur tidak ada yang layak Tidak ada pantas balasan Selain surga Canda tunai InsyaAllah ya Baik eh, Untuk indeks Quran Halaman 14 Dilihat Kita coba eh, Membahas tentang ikhlas Ini ya nah, Bisa dilihat Surah Al-Baqarah Surah kedua Ayat 262 nah, Tentang ikhlas Ini ya Kenapa sih harus ikhlas ya harus ikhlas karena kalau gerutu gimana ya harus ikhlas karena Allah mukhlisina lahu ddeen ada surah al-baqarah surah kedua ya ayatnya 262 ada ketemu belum nih saya pelan nyerinya ya Tuh, 262 kita nah. Tahamam 44 tentang ikhlas beramal hanya mencawari ridho Allah ayat ke 262 surah kedua suratul Bakor sudah ketemu ya Allahu biillahi min rajim. Nya 200 sebetulnya dari 260 tentang infak kemarin dari yang kemarin nah ini ya. Dua infak itu 215 260 261 ya ini. Itu infak sudah qona. Kalau infak sedekah wajibnya itu zakat sudah 9 ayat 60 surah At-Taubah ayat 60 ya. Nanti bisa dilihat. Nah ini tentang ikhlas. Ta'awudzubillahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أداء ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجورهم إلى ربهم wala khaufun 'alaihim wala yahzanun ni ikhlas ya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima maka apa balasannya Mereka memperoleh pahala di sisi rabb ya, di sisi Tuhan mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Memang takut kenapa? Orang yang memberikan harta kan takut. Takut miskin, takut ini, takut itu. Tidak dia yakin karena balasan dari Allah. Lebih dari itu. Seribu jadi tujuh ratus ribu kan? Seperti itu. Tapi jangan disebut-sebut. Jangan memberikan sesuatu menyakiti si penerimanya. Jangan. Ya, kalau daripada menyakiti lebih baik berkata berkata yang enakan kan seadanya. Di sini ada ya dari 260 tentang infak. Tentang ikhlas ini ada juga di surah ke-2 ayat 210. Coba berarti mundur sedikit ya ini tentang kriteria ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Ya karena yang ikhlas karena Allah lah ya ibadahnya yang diterima. Capek gawe tega pakai. Capek bekerja apa kita kerjakan semua? Tapi tidak ada niat karena Allah, karena ingin dipuji orang, tidak ada nilainya di mata Allah. Susah juga ya kalau begitu. Iya, jadi niat innamal amalu Karena sah sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Sudah ketemu ya 210. Halaman 32 Quran berwarna atau Quran terjemah perkata. Enak ya kalau sudah punya Quran berkat eh, terjemah perkata. Sudah ada ya? Ayat 210. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينذرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر Inna Allahi turja'ul umur. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini mengembalikan segala persoalan hanya kepada Allah. Itu ya jadi ikhlas. Memang ada hubungannya dengan ayat sebelumnya nih. Eh, di ayat 208-nya kita harus beriman kepada Allah dengan kafah nih 208 tadi tadi ya Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy Innu laku mado, daleh. Innu laku mado mumin. Ya, ya ayolah amanu. mana wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, mengakui dirinya beriman. Oduhulu masuklah kalian fiksil mikafah kepada atau ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Wala tetapi ucutu wati syeopan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. In dahu setan lakukan bagi kalian adu wumubi musuh yang nyata sampai-sampai memproklamirkan bahwa kita tetap bermusuhan sampai akhir nanti orang yang berhaji harus melempar jumlah tujuh batu kan itu ya? itu karena setan adalah musuh abadi. Tapi jangan sampai kita pergi ke Tanah Suci. Sekarang apalagi jauh dari penginapan. Katanya ya ke, ke, ke Mekah itu. Sampai jauh-jauh. Biayanya mahal. Hanya salah satunya adalah. Ya me, panggilannya. Menulikan panggilan Allah. Ajakan Nabi Allah Ibrahim. Datang ke sana setannya dilempari. Karena dianggap kita menganggap. Mereka setan itu adalah musuh. Abadi kita. Tapi pulang ke Indonesia, setannya dipelihara. Itu jangan sampai masa iya. Ya coba aja Orang sampai larut malam, lupa sholat, lupa ini. Karena ada setan di televisi mengganggu. Atau di radio, atau di pekerjaan, atau di kantornya. Nah ini setan, setan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Sekarang ini hati-hati. Itu ya. Jadi semua urusan dikembalikan kepada Allah. Kemudian, nah ini Surah Al-Baqarah, Surah kedua, itu diantarnya ada Al-Kausar tentang ni ikhlas itu kan ee, berkurban ya. Fasali lirobi kawanhar gitu. Ini ya ada juga di Al-Kausar sudah 8 ayat 1 sampai 3 di sini ya. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'ataynaka al-kawfar Fasalli Rabbika walhar Inna shani'aka huwal abtarni sesungguhnya kami al kami telah memberikan kepadamu di halaman 602 ya kureish terakhir ini hafal ya sering dipakai sholat kan ini sah sholat dengan ini tapi jangan al khusar aja bacaannya ditingkatkan ya ar-rahit al al-ilah nah, kita nyatakan al ar-rahit adalah al-maun kureish al-fil at-takasur al al-koriyah jadi jangan bacaan tu al ikhlas melulu, al kauhsar sah salatnya. Cuman kan kita ingin surat kan banyak, gitu ya. Nah ini, sungguh kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak. Fasali maka dirikanlah salat, lirobi kawan har karena Tuhan kamu. Wanhar dan berkurbanlah, wanhar. Tapi kalau dibacanya wanhar dan siang hari beda jauh artinya. Inna sya niya kahwal Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad huwal abtar dialah yang terputus. Itu ya, sudah paham. Kemudian tentang ikhlas ini ada di surah Al-Baqarah surah kedua, ayat 155. Ini ya, 155. Nanti nanti kan ada indeks yang tercanggihnya ya. Jadi uh, mudahlah kita mencari karena kalau tanpa indeks Baca Quran itu bisa, memahami bisa Tapi kita tidak tahu letaknya Oh, tentang orang yang berbuat baik itu seperti apa Orang kafir itu seperti apa ikhlas itu bagaimana Mu'min itu bagaimana Muhsin itu bagaimana gitu Bagaimana watak manusia Nah, itu semua ada di indeks Jadi kita mudah mencarinya, itu aja Baik, sudah ketemu suratul Baqarah ayat 155 ya ini tentang masih tentang e, ikhlas ini ya bencana dari Allah lalu introspeksi nah ini jadi e, kalau kita dapat bencana jangan jangan marah-marah dulu jangan murtad jangan musrik itu teguran dari Allah barangkali selama ini kita melupakan Allah kenapa bencana tak henti-henti terjadi di mana-mana Allah parah saya ngeri jadinya ya Allah Robbi kebakaran tabung gas itu ya meledak di mana-mana ini minggu-minggu ini banyak sekali terjadi ya Allah akbar itu dari Sukabumi kok tadi malam di Cianjur, ya, masya Allah ini barangkali ada apa ini e, tabungnya mah bagus ya mungkin ini e, mungkin perlu sosialisasinya perlu pendidikan berarti bagaimana cara mem mempergunakan tabung gas kalau kompor kan nurdaq masih agak mendingan ketimbang. gas ini Allah Akbar ya. Sampai bisa menghancurkan rumah. Nah ini pendidikan. Jadi setiap apapun yang terjadi kepada kita, kita harus selalu introspeksi diri. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa bencana tak henti-henti banjir ini dan itu Allah Akbar. Longsor tak henti-henti. Itu Memang terkadang... Uh, Terjadi kepada orang itu, bukan orang itu yang berbuat karena ulah manusia yang lain. Rusaknya, hancurnya di bumi, di laut, di mu'ala, semua akan ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya orang-orang yang tidak berdosa menanggung akibatnya. Bagaimana akibatnya? lumpur di situ aja sana. Masya Allah, kasihan sekali ya mereka. Bisa dibayangkan. Pekerjaan kita yang sudah Alhamdulillah seperti ini tiba-tiba terjadi seperti itu. Tidak punya pekerjaannya, stres beratlah. Allahu Akbar. Nah ini perlu dipikirkan juga. Tapi memang banyak sekali ya bencaranya ini Masya Allah. Di mana-mana merata Allahu Akbar. Nah ini kita lihat. Kenapa di Allah memberikan ujian cobaan. Supaya kita introspeksi diri, supaya kita kembali kepadanya. Ada di halaman dua empat. A'udz Billahi min al rajim, walanab walanab kami minal min al kaf. pawi Ivasa Papua ya. Walanab, walanab, kau kira Subro. Walau nabiul anakum bishaim min al khafi wal juri wal nqsim min al amwal wal nqsim min al amwal wal anfus Kasih kabar gembira buat orang yang sabar. Wa man syarifus sabiril alladziina idzaa usabat-hum musibah qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun Jangan kada yang meninggal aja gitu ya ada musibah inna lillaahi wa inna ilaihi raji'un dikembalikan kepada Allah jadi, ya. kalau berbuat seperti itu ungkapannya, <Sukainly> ulaika alaihim salawatumirabbihim wa rahma, wa ulaika humul muhdadun, nih, waladluanakum dan sungguh mana yang sungguhnya laknya nanti ya kita belajar terjemah perkata lagi disusun sama Ibu Erni insyaAllah metode granadanya kan kita sudah punya bukunya kalau belum silakan beli di toko buku metode bayani metode kasyf banyak metode-metode nah saya bikin untuk di PowerPoint untuk ajar jadi nanti ibu dan bapak saya pakai komputer kapan-kapan ingin lihat di komputer lebih enak insyaallah ini ya ayatnya sungguh walanabluwannakum dan sungguh akan kami uji kalian bisyai dengan sesuatu minal khauf kamu ketakutan walju dari kelaparan bagaimana ya kalau enggak ini enggak ini gimana takut lapar wa anaksim minal amwal dan kekurangan dari harta Allah Rabbi mau dipanen sebentar lagi bawang-bawang itu diberbesa di mana ya ke mana di televisi banjir ya terendam air takut busuk akhirnya dipanen harusnya untung jadi rugi tambak udang di mana di Banten kemarin Bu Allah Rabbika karena banjir udangnya pada kabur. Coba bayangkan. Padahal di atas kertas dia harusnya untung. Padahal besoknya tuh mau panen. Nah ini Allah Rabbika kalau kurang-kurangin kita kan bisa stres, makanya kembalikan kepada Allah. Introspeksi diri. Saya ungkapkan ini bukan harus men diri ibu dan bapak saya kepada diri saya. Kita introspeksi diri masing-masing. Dan -masing. kalau kita sudah jauh dari ajaran dari siar Islam, dari syariat Islam, ngaku diri Islam, tapi kita belum perilaku kita bukan belum Muslim dan Muslimah. Nah, ini kita dicoba dengan takut kelaparan, wanak siminal amwal dan kekurangan dari harta wal anfus dan jiwa. Jiwa maksudnya apa? Ya nanti nunggu-nunggu kelahiran putera-putra kita, tiba-tiba putranya meninggal kan? Saya pernah alamin seperti itu. Oh, masyaallah ya. Empat lima tahun nunggu pengen punya anak pas mau punya dan tidak ada penyebab apa apa sehat itu hanya mal praktek aja tapi itu semuanya Allah ya kuasa tapi karena kelalaian manusia harusnya lahir sempurna karena di vakum ditarik itu ada ari arinya jadi meninggal habisnya putera saya terah kaitu wal anfus kekurangan jiwa hartanya wasamarot dan buah-buahan itu buahnya busuk ini dan itu Allahu Rabbi. Tapi kata Allah, Dan berikanlah berita atau kabar gembira. Kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Karena orang yang sabar itu akan diberikan sesuatu yang di luar dugaan. Assalamualaikum. Semua ujian. Tapi sebelum itu semua harus mengadakan introspeksi diri dulu. Apakah ia pertaniannya yang kita tanam, apa yang ini sudah dizakati? Pekerjaannya yang sudah kita nikmati sudah dizakati? Apa ia kita sudah berbagi dengan tetangga? Apa ia kita sudah memiliki kepedulian terhadap keluarga, sahabat, bunda, ayah dan bunda kita? Kalau semuanya sudah, berarti itu ujian dari Allah. Jadi ada cobaan, ada ujian, nah ini ada musibah, kan? Nah, itu musibah itu bimakasabat Aidinas karena kita merusak alam terjadilah bencana nah, itu itu kan kata tangan manusia itu, ada juga yang kita sudah memelihara tapi tetap Allah memberikan ujian itu ada yang diuji kan ingin kita naik sekolah naik kelas saja diuji dulu tanpa ujian kita tidak bisa naik kelas itu bahkan Allah menyatakan jangan katakan kamu beriman kalau kamu belum diuji pasti diuji gitu ya tapi sebelum kita jangan bangga dulu kalau kita dapat ujian, ujian apa teguran? Jangan-jangan teguran, jangan-jangan musibah karena kita lalai, karena kita lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran kita. Wabashiru sabirin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih? Seperti apa sifat orang yang sabar itu? Aladzina idza asobathum musibah. Orang-orang yang apabila asobathum mereka ditimpa musibah dia berkata, kau Mereka berkata, inna lillah. Sesungguhnya kami ini dari Allah. Wa inna ilaihi rojiun. Dan sungguh kami kepadanya akan dikembalikan. Iya. Apa semua pun kita tidak memiliki kok. Semuanya adalah titipan. Anak putra putri kita juga titipan. Harta juga semua titipan. Kalau yang punya mau ngambil masa kita harus marah. Tapi kadang-kadang ya itu tadi. 84 kita pengen sesuatu yang kita inginkan tiba-tiba diambil. Ah ini ya. Itu memang Kalau kita kurang-kurang ininya bisa stres, tapi semua jadi kembalikan kepada Allah. Dan alhamdulillah diganti lebih baik lagi kan? Itu. Wa basyirish sabirin. Alladziina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau semua itu dilaksanakan dengan sabar. Janji Allah. Ula'ika alaihim. Mereka itulah alaihim atas mereka. Salawatum nurrabbihim. Kehormatan dari Tuhan mereka warahmah Dan Allah maharahmat yang memberikan rahmat. Waula'ika dan mereka itu humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, 158-nya tentang haji. Inna Sapa Walmarqwatan minsha minshaahirillah. Min ya. Baik, kemudian tentang ikhlas ada di surah Al Baqarah ayat 208. Ini, padahal sudah kita baca ya tahsinnya kan kemarin nah Sekarang giliran bacanya, giliran memahami. Pak kalau baca mah, saya juga bisa. Memang, ini ini kan. Uh, gai aja untuk petunjuk Untuk bagaimana caranya ibu dan bapak Bisa meneruskan bahwa belajar Quran itu mudah Apalagi nanti sudah terjemah perkataannya ada Selesai, uh, metodenya selesai Kemudian Kamusnya selesai nah, Insya Allah lebih mudah lagi ya, Belajar Quran Bisa memahami Al-Quran Dan insya Allah tujuan akhir adalah untuk Mengamalkan Al-Quran di Surah Al-Baqarah ayat ke 208 ini, mas, menguasai Quran dengan kafah itu harus sempurna. عُزِّبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي wa la tattabi'u khutuwatish-shaytan innahu lakum aduwwun mubin to ya berimannya harus lengkap sempurna menguasai Al-Qur'annya harus sempurna karena Al-Qur'an kan pedoman <Sessor> <Sessor> ya orang yang beriman Udkhulu, masuklah kalian fis-sil nikafah ke dalam Islam kafah keseluruhan secara lengkap sempurna jangan setengah-setengah jangan dipilih yang enaknya aja yang di, ayat jihadnya enggak dipakai gitu. ayat infaknya enggak dipakai gitu tapi jangan salah menempatkan semuanya ya wala tattabi'u khutuwatisyaiton dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan Indahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian adawum mubin Musuh yang nyata. Kemudian tentang ikhlas ini di surah Al-Fatihah 1-7. Ini benar-benar mengetahui kehendak Allah di sana ya. Fatihah. Kemudian juga di surah Muhammad. Surah 47. Itu surah ke-47. Fatiha tidak usah dibahas ya. Sudah ya. Karena Di sana ada. Iyakana ambuduwa iyakana seta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu ya di surah terpati juga ada doa. Nah, ini. Surah Muhammad surah ke-47 surah ke-47 surah Muhammad. Surat. besok kan kalau Kamis kan indeks ya. Dan ibu dan bapak teruskan mungkin insyaallah ibu dan bapak nanti akan lebih pintar dari saya. Karena saya hanya bukanya di sini aja gitu. Setelah ini saya bisa harusnya ajar gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Insyaallah. Eh, Surah Muhammad Surah 47 Ayat mana 208 ya ah, Ini eh, Kayaknya bukan 208 ya Ini Surah Muhammad Nanti kita koreksi Surah Muhammad Surah ke-47 itu hanya sampai 38 Ini ayatnya Oh ayat 24 betul Salah lihat Lihat <gulau> yang atas ayat 24 ya. Ini ayat 24 da, sampai 28. Jadi benar-benar mengetahui kehendak Allah. Tuh. 24 sampai 28. Tapi sayang waktunya ya, besok kita teruskan lagi. Ini oh menarik sekali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yattadabbaruna alqur'ana am ala qulubi aqfaluha? Allah, Ta'ala. Apakah kami tidak mereka memperhatikan bagaimana Al-Qur'an am ala qulub atau atas hati aqfaluha kuncinya. Dan ini, ini menarik ya. Ya, bisa kita teruskan, maka tidaklah mereka mengha meng menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci, sehingga Quran dibacakan tidak berbekas. Ibarat air disiram kepada tanah yang tandus, tidak ada artinya. Apakah hatinya sudah dikunci, terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah mendapatkan petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Besok ya, kita teruskan. Ibu, e, bisa sekarang teruskan. Ini karena saya yang waktunya. Insya Allah, e, indeks kurang besok berarti ini surah Muhammad. Bagus sekali ini ya. e, Ayat ini sering kita tahu, tetapi tidak tahu letaknya. Oh, di sini ternyata ya, Masya Allah. Hati kita dikunci. Kalau sudah dikunci, masih apa aja yang ngomong. Masuk kanan, keluar kiri. Itu Allah, jangan sampai seperti itu. Ibarat tanah. Kalau sudah tandus mau apapun dikasih ke situ ya semua tidak akan tumbuh apa-apa. Beda dengan tanah yang subur, apapun yang jatuh ke situ benih tumbuh dengan subur. Ibu dan Bapak jangan sungkan ada saran ada kritik silakan sampaikan ke 0812 8287881. 0812 8287881 ya. Hari ini saya ada pengajian di Bidakara. Untuk besok Kamis Al-Ahqaf 26 sampai 35. Kemudian diteruskan dengan surah Muhammad ayat 1 sampai 38 ya untuk murotalnya. Surah Al-Ahqaf ayat 26 sampai 35. Di ayat ini tadi ada tentang bagaimana cara bersyukur ya. Surah Al-Ahqaf eh, tadi 15 19 ada di situ ya, ada. Bagaimana caranya untuk supaya bisa bersyukur? surah an naml juga ayat ayat 19, Al-Ahqaf 15 kalau tidak salah. Sik, itu saja, kita 19-15. Al-Ahqaf dan surah an naml Bagaimana caranya agar kita bisa bersyukur. Itu doanya di situ. Bagi Ibu dan Bapak semuanya, terima kasih. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi saudara, bahagia sekali pagi ini, kembali kita jumpa di bingkisan hari ulang tahun, ya kesempatan tentunya Rabu tanggal 6, 26 November 2008, saya Rido Arjasa bersama Bung Sigit.